За повідомленням Михаїла Пселла, руські згоджувалися на припинення військових дій за умови, що Візантія заплатить великий викуп по тисячі номісм на один корабель. Примітка Як вважають деякі дослідники, Ярослав послав на Візантію 100 тисячну армію. Візантійська номісма становила приблизно 1,72 золотого фунта. Оскільки кораблів у них було 400, сума виглядала астрономічною і, очевидно, нереальною. Михаїл Псел. Пояснювали таку вимогу тим, що руси в будь-якому випадку мали намір воювати і зумисно висували умову, яку не можна виконати. За час переговорів Константину IX вдалося зібрати докупи кораблі, які були розкидані по різних прибережних водах, і сформувати вповнє боєздатну флотилію. До її складу входили вантажні судна, кілька швидкохідних трієр, а також так звані вогненосні кораблі, споряджені грецьким вогнем. На світанку візантійська флотилія вишикувалась у бойовому порядку. Відповідно, приготувалася до бою і руська флотилія. Морський бій, за яким спостерігав із одного з прибережних пагорбів Константин IX, розпочався в другій половині дня. До варварських човнів, як пише Псел, почали наближатися два великі візантійські кораблі. На зустріч їм швидким ходом підійшла частина човнів русського флоту, які оточили з усіх боків кожну стрієр. Руси почали знизу дірявити з писами ромейські кораблі. У відповідь на них полетіли каміння і списи. Коли ж до цього додався ще й вогонь, котрий палив очі та руки, руси почали вистрибувати з кораблів у воду. Цієї критичної миті візантійці ввели в бій основні сили флоту. Трієри вийшли в море, і оточили основні сили русів. Деякі їхні човни вступали в нерівний бій, решта вдалася до втечі. Підсумовуючи наслідки цього бою, Михаїл Псел записав, що ромейці влаштували варварам справжнє кровопускання. Здавалося, що потоки крові, винесені з річок, зробили море червоним. За свідченням, з ті руські, злякавшись грецького флоту, викинулися на берег, де на них напали візантійські воїни. Після битви море викинуло на берег багато тисяч трупів. Візантійські кораблі палили руські човни грецьким вогнем і топили їх. Буря, що раптово здійнялася на морі, Викинула частину руських лодій на прибережній скелі. І бисть буря велика, і розби кораблі русі, і княж корабль розбив вітер, і взя князя в корабль Іван Твариміріч, воєвода Ярослав. Згідно з Новгородським переказом, шторм на морі став виявом Божого гніву, який був викликаний молитвами греків. Греці же, віддавши із доша на морі іначе ша погружати в море пелини Христови з мощами святих. І Божим гнівом возмутився море і грум велик. На березі опинилося шість тисяч русських воїнів, які втратили свої кораблі і мусили повертатися на рус пішки. Невдовзі з'ясувалося, що в цій частині русського війська не було жодного воєначальника. Князі воєводи перебували з рештою воїнів на цілілих кораблях.